kompàtsa malimadu bistea rialder eh, edo departamento en fabier noiry besala ikusten duko 100a eh, indeko hirurukoiak etsaldin hirurukoiek segidatu Bainan tendentzia orokorare pisua da ikusten dugu azken hogoio uh, uh, eta erzake hoita urte hoetan galldla bi.000 lahun bat etxalde. beraz ikusten dugu heeki meki be bide bera hartzen ari duela, beste letan baino gutio.eta ageri bainan ari tendentzia azkar bat bada nola laborantzen uh, deagertzeari buruz. Departa hemendu honetan ejunta eh, iruta honeeta most instalazioa izan dira, bai lagunduak eta lagunduak ez diren Lagunduetan eun eta mairu eta lagunduak ez zirenak hirurugoi eta bi. Eta hor ikusten dugu lagundua diren etxaldetan eskoalerian plantatzen egun eunain dako hirurugoia dela. Behaz izan dira hirurugoita sei instalazione eskoalerian eta bihar nuan berrogoita zazpi. Jakinez, eh, departamendu jontako laborantza horroko ga hartuz, ikusten dugu departamenduan badire direla hama 2 mila etxalde, ipar dira lau mila eta zazpi honetxalde, behaz ikusten dugu, eh, hemen dinamika azkarago dela bihar nuari komparatuz. Eta desagertzen diren laborantza horrik, zebilakatzen dira? Gehienak honditzeari onditze, buruz doa, eta kostalde horretan aldiz eh, bon, eraikuntzara korioan dira. Hori, poste dut, eh, frantziar estatu guziena dela eta e, hirigginzak harttzen baitu gerotak gehi lur. Jo er dezake ere gure ajangura da gaur ikustea, e, bergeita mo urteko... Uh, e, Gabeko etxaldean e, koopurua frango askarradela eran nahi baitu, edo naindako hiruro goia bat dira ez zer bilakatuko den berene, beren etxalde zer bilakatuko den eta gaur harrangura e, gira aldeoktariak, eta dugu a, amostaldia hori antolatzen zer beha nahiz rapostu bat e, e, ekarri. Beaz, batzu ikatxe manen dituztea terabidiak, baina beste batzu, bez galduko dira horre? Risku handia da, uh, galditen, bon, ez da errana denak galduko diren, baina bada tenentzia bat. Horizan Ho, dira berrikitan, bon, e, manai zantzen, ikerketa e, bat suberu alde horretan. Berriun bat e, txaletaik, badira, egonta hilurukoita behatzie txalde, nun ezpeitute segidai, gehiago ge, segidaiik. Ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, Eta horietan, uh, iduriz, hiru etxalde bezik ez dira prest, beren uh, bekampoko bati, beren etxaldeen usteko. Uh, Bada kultura, arazo bat, eskolegian, ez da irres, eztia bere etxondoa. Ba, be, etxaldeen ustea egia ezteko hemen uh, etxaldia, etxari biziki atxikiagira, hori uh, alde bat uh, indar bat da. Idara handi bate uh, izan da zeren transmisione hori egina izan baita luzaz eta luzaz eta mendezmende e nezake egin, egin dela transmisio hori baina azke urten, uh, urte uh, aurte hauetan, ikusten dugu uh, e, familietan ere gazteak zirela betitela instala, instalatu nahi eta beaz uh, beharko dira no, zerbaitetan ordain du. eta alde hortarik badira geruta gele gazte, nahi utena kanputik heldu uh, dira la, nahi, neluketena laborantzan... Uh, Plantatu ez beharko duugu gurealdetik eh, burtaideki. uste dut hougai tendentzia departa hemendu honetan denprese euindako hamaz zazpia, bad dira instalatzen diren euainko hamaz aszpia dira, horkado familio horietaik, behaz, eta eskola herren ere e, e, jasko sifreak komparatuz, behatzen badituko bimila eta amosteko sifreetan, e, izantira uh, emesortzie estalazione horkado e, familio horietaik, eta behatzi bazirean eskola herren median, behaz, ikusten dugu, badela lare tendentzia bat, nun, gure lur aldeak, uh, badu tira, aldeoktarek badu tira, eta guk, du guk, uh, Be ikusi, elaborariak izan, eh, buruz, uh, abian diren elaborariak, uh, ikusten uh, go zerbait egite alderez, baina ez bakarrik ere laboraria, ikusten dut hori jinda arte gusiain uh, problema dela, eta bakarrik suitzember laborarina baina den uh, denena. Seren uh, laborantza borancha uh, lekutze mali madai, wei uh, besela galtsu malimatu mila enpligu hamarurtes uh, uh, estakit uh, uh, uh. mugabazu, badira hasteko, jauza hasteko, ze hit Uh, Beazkampotik heldu diren jende horik, plantaz zer uh, xailetan nahi dute jari. Eurotaik bada, bat, lu dira proiektuak atipiiko batzuik edera nahi dut besta proiektu berri batzu bat dituzte. Anitzek nahi dute salmenta zuzena egin, beste batzuk bon, molde tradizional nahi lukete segitu. Bat dira, uste, ez da profil bat beno gehiobat aldeoktarik, ez da ertenal berezio dela, baina behar ba, proiektu berri eki Hori ba, ikusten e, dugu alare proiektu berri batzu gusteko lan, bu hasteko e, erre zebitzen dituguna gambaran, dira proiektu berriak dituzte eta Frantxos Projet Innovator. Bedeziak izaitaldira. Eskolegiak badu alaike tira eta badira ere kalitateko sail batzu, desmartxa batzu. Juri ere erakargarriak dira laborantxan plantatzeko? Bai, o, o, hemen kalitatezko desmartxak garatuak izan dira azken 8. marroa urte hauetan, laugarren arupe bat badugu, kintuarekin alde bat eta ik, bestaldetik ere ikusten dugu idoki sohmarka ikusten du biogintzan aridiren laborantzare ari dela garatzen bon, badu sinez eskolleriak eredu bada nikusten frantziako Estatu guziaren eta hortako du jendek gerutake jo nahi umen installatu ikusten dugu ere bon, luhaman duen eta fama ona, et, kontsumitzaile eta laboren arteko harreman tinko hori ari dela askartzen eta hori guziak ekartzen du Uh, Gaur uh, uh, kolegiak zeinako nal, duuen olko tira. Gero hainitz uh, plantatzen uh, dira ere ono oh, arddi ah, saililean. Gihigieik ono ardi ah, saililen dira. Hori uh, hori uh, segur uh, da, jaz uste dut, egun ta amairu e, instalazioa izan dira eta bat ziren oita moz bat argdik ilan plantatzeko pres zirenak. Gio badira biztan dena bizte batzure, baina e, bada aldeohtarik tira bat. Baina nire ikusten dugu, lutea ardi argdi xailari, eh? me ikusten dugu mendialdean dela geien-geienik instalatzen. Egunaintako latanaita bosta e, mendialdean eginda jaz, hori importantzia horiak eakusten du ardi xailak azken urte urtana e, negoziak izan diren, e, bai so markan araudi aldatze urte aurigusiak ebe gaur seurta menbate maiten du gazteak instalatzeko eta henbatobe. Laborantxan plantatzeko baldintzak ere kanbiatzen diela azken urte hauetan ikusten da? Bai, e, gero eta gero gaztek nahi dute gaeketan edo sozitate bezala instalatu, beaz e, gaeka edo ERL edo lako e, ez dute behen burian bakarrik ikusten nahi dukete bezti gien eh, gazte guzti bezala bisi eta nahi duk eta beren hausak gailok segurtatu eta beren bakantzak eta beren hartu behaz hori guztiak dira eh, hentikat kondutan hartu eta goai ohartzen gira eh, instalazioen egun eh, neidako hirurgoita amara societate moduan egindirela. Beaz hori daga, alde, alde urtarik bada kambian men bat bada, Formakuntza ere, hobea dute? Bai, eh, formakuntza aldetik ere hobia dira, gaur uh, formakuntza uh, bp uh, maila dutena eunaintako uh, berrogoia dira baina basua eta enginatore direnak eunaintako uh, uh, hirurgoia, behaz ikusten formakuntza gero eta onbiagoa dela zinez ikusten da ofizio hortan uh, bokazioa ba dela, ez da lehen bezala leheno, uh, rende zake txeko sozuena zela emaiten laborantzan demoran la erritentzen zaurik eta huai uh, laborantzarako behar da formatua izan et, eta uste dut uh, ahazoinekin Eta emasteak ere plantatzen diela. E, emasteak ere plantatzen in, dira. Eren bat emasteak dira hoai eta hori horire hori da fenomeno begi bat. Emasteak bon, ofizioa ere ere lehen baino ere txagoda maiteko badira tresnak eta beraz emasteak gero ta gilu instalatzen da dira. Beraz 100 indako nonbait 50 eren bat 50 bat instalatzen dira emasteak dira. Eneri emasteak hasi da bainan xinarra den ondoana. Officio gabekoa ke bezalaikari siden mainan Eumile ofizio bazuten etxetan, bazuten familia azteaz e, gain aniz gauza egiteko etxiam berian. Baina hori, bon, emaztek, ere, beren hartzen dute, beren estatu bat nahi dute, nahi dute ezagutuak e, izan, ta orai, gero ta gehiu, emazteak, e, dira, be, eta horai gerotak egu emazteak ezagutu dira ofizio horretan ere. Eta beste agazoin bat, baiko gizaiteko? Beste agazoin bat, baiko gizaiteko, ganezake, oikusten dut, ikusten dut, zomiturte laborantza eskoleetan gela kusten zirela eta eduriz hor bizpailurtauetan ikusten da berriz gelak betetzen nahi dila behaz uh, bat dugu bat baino ono gehiago uh, baiko risaiteko eta agian, uh, agian gu, guk guai orai errandutan mezua edo ertendugun mezua uh, entzuna izan enda anintzen ganik eta gazte uri guzier bort, bortai dekitzeko. Nola laguntzen nal da Norbeit, plantatu nahi duena, zer erreiten dako si, zer segidapen eskentzen naldu si? Ben, lehenik, uste dut, behar dugun uh, lanbat ere man uh, etxia uste, uh, utzi nahi luketen laborariak. Horri da lehen, lehen lana, sensibilizatu est, estitu gobe gazte batzu uh, ilusionez bete ikatsitzen nal luzaz, behar da lanbat ere man alde ortarik, Eta landa frango zaila da ejan ezake eta uh, frantsuz zertena tabu da, ezta giizartaratua ezeta jenda hart hore uh, gaurila aipatzen, Zerren uh, Laboraria adineteko bati ehteneko laik uh, berko lukila bere txalde norbaiti utzi, sartzen gira intimitate batetan eta berba ere pentsatzen dut sufrikario batzutan. Ez nolaz ez ziren uh, gai izan, segida baten emaiteko, zue aitak amek utzi segida, eta nolpeit nolpeit kate hori dela hori miniten du eta guk aholkulari lari bezala agertzia onduan ez da beti ere jotako da hori horai antolatu bostaldi hori egiten du puxaat sensibilizazio hore egiteko. Laborari artetian lehenik mintza diten. Behar hori behau lukete guxi lasaiki mintzatu. Ez beren etxetan egon mainan beste partekatu beste batzuek idan. transmisioere aipatzen delaik, transmisioa ez da bakar transmisioaten dugu batea zailtasuna be bat dira zailtasunak erebuggasso eta auren artean eta be az, denen dinen artean kurtsa seman jende horiek guztiak be azkenean ater pentsatzen dugu atera bide batzu e, isait tal dela. Jo gure aldetik ze egitaldugun buruz, edo kampoti heldu diren e, delako gaste horiek buruz e, be lehenik ezatu kontaktu batzun sortzia. Estas batzuin bidez ere hori importante da heldu diren gazte horiek egin dizatela estas batzu Emen go lekia le le le ezautzeko, emengo laborantzain ezautzeko Eta e berden moran jenden ezagutzeko Eta batzutan, gertatzen da, oportunitate bat, gertatzen da Eta guk berdu hori izpresdi izan, oportunitate horien e presentatzeko, orkesteko, laborari gazte horiek Beztek izan, badugu, baginen, sail bat, abiatia du gogo eta sail bat espaz test baten egiteko eskolerian Hori guai sohtu e dugu, dila berri gitan, badu hilabeite bat sohtu dugula Eta baik ari gira kandidatura batzuin uh, bila gira. Orlitake gazte batzut, behin burian tre etxalde batetan. Eta uroski guk bat sibiroko herrik elkarguari esker, behaz sibiroko herri elkarguak, jarriko tapene utzi dauzkigu ektara, laborantzan behin gazte batzut tre batzeko. Behaz gazteak balukete posibilitatea, uh, bia edo jiru urte, urte bat, bi urte edo jiru urte ez, beren uh, buria tre batzeko, um, eh uh, buruz eta uh, guk belagunduko ditugu gure ditugun uh, kompetentzie guztikilan gure xareko kompetentzie guztikilan zeran Gu laboantxak anbara ez gira bakarrik Badugure xare bat zurkaitzak uh, Deitzen dena Eta sare hortan Bez afoge, ble, lursaindia Eta badira giro geostik beste bat zudindia CFP-pea behaz Helduen formakuntzatako Centroa Denak behaz pres gaude Laborari gazte horien laguntzeko Formatzeko Eta behaz genen ikusteko ea, Gai direnez edo ez Ez badira gai ez da problema bat Bezte ben bidia segitukoute beste bide bat hartukoute oraske, Eta gai balima dira guri da gero txalde berri batzun atxemeitia. Bada ere ustaitzeko egriaren adibidia, erditen da kostalde hortan eraikuntzaren zatakzen direla lujak, jok ere ustaitzekoak ala izan